10. Kaszgró az idő kiméletlen áramlását a csuklóján hordott kijelzőjén fűrkészve fejét rázta, és ajka méltatlankodó ívbe torzult. – Hol a pokolban dekkol az a két ütődött tiker dörrent rá Milikenre. Kerestem őket, de eddig a nyomukat sem leltem. – felelt Milliken higgattan. Valószínűleg megint berúgtak az istálóban és elfeküdtek valahol. Jobb, ha nem, szűrte fogai közt Kazgró, miközben adacsorokat táplált a számítógépes konzolba, türelmetlenül figyelve a lezuhant szállítóhajó teljes átvizsgálásának és diagnosztikájának rögzített adatait. Mélyen legbelül meggyőződése volt, hogy a roncsgyomrában még sok feltáratlan titok rejtőzhet. Egyetlen pillanatot sem pazarolhattak olyan senkiházi alakok keresésére, mint Tommy Travers, és az alig kevésbé idióta bátyjára, Francisre. Casgro körbepásztázott tekintetével a raktár hatalmas terén. Ez volt az épület komplex alapépítményei közül a legnagyobb és a legféltettebben őrzött titok. Nemrég léptették elő... És bár kezdetben szorongott az új felelősség súlya alatt, hamar rájött, hogy végre megtalálta a helyét. A pozíciót, mintha rászabták volna. Váratlan előléptetése olyan események sorozatának megérdemelt koronája volt, amelyre az ost érkezésekor nem számított, ám nem engedte, hogy a rendkívüli lehetőség most elsuhanjon mellette. Beütött egy parancsort, majd körbetekintett. Senki sem figyelte. Aztán bepötyögött egy utolsó billentyű parancsot, és a USM alapú adatbázis digitális táblái bontakoztak ki a képernyőn. Begépelt egy nevet, és ismét dühösen mormogott az óra alatt. Temple aktája még mindig nagy részt áthatolhatatlan titok volt előtte. A parancs protokollok feltörésére tett kísérleteik újra és újra zátonyra futottak. Kazgró csalódottan rázta a fejét, lekapcsolta a képernyőt, összeszorította állkapcsát, és hagyta, hogy látása elmosódjon, miközben megfeszítettem próbált koncentrálni, megjósolni a következő lépéseket. Lexa, mintha szándékosan akarná bevonni ezt az idegent a legbelsőbb körükbe, de Kazgró valahol mélyen azt érezte, ez végzetes tévedés lehet. Többet kellene tudniuk templ múltjáról, mielőtt biztosak lehetnének benne, hogy nem sodorja veszélybe mindazt, amiért oly fáradhatatlanul küzdöttek idáig. Addig is Kazgró barátságos állarcot öltött, ameddig csak muszáj volt. Aztán... Parancsnok! Éles kiáltást épte szét a gondolatainak szövetét, Milliken hangja volt az. Kasgró rápillantott a külső kamerák kijelzőjére, és megdöbbenve látta, ahogy a Travers ikrek kibotorkálnak a szállítóhajó gyomrából. Mi a fene történt? Ordította, felpattant, és az zilált testvérek felé sietett. Milliken megragadta Tommy Travers karját, és maga után húzta parancsnokuk felé. Francis mögötte tántorgott, szemei ugyanolyan üvegesen, zavartan meredtek a semmibe, mint a testvéréi. Amikor néhány méterre voltak, Kazgrótól, Milliken elengedte Tomit, és megállt a kábult, beosztottak mögött, karbatett kézzel. Sötét gombszemeivel a ráncolt szemöldöke alatt megvetően nézte az ikreket. Hol voltatok? kérdezte Kazgró, küzdött a késztetéssel, hogy hátba verje a kábult Tomit, hátha az eszméletére téríti végre. – Kerestünk titeket, mindkettőtöket! – Én kezdte Tomit, tekintete gyorsan körbejárt a raktárban, mintha sosem lett volna még ott. Megtörölte a száját a kézfejével, majd Kazgró arcába bámult. – Nem emlékszem. Ló morogta Milliken, és kissé meglökte Tomit. A Tomi testvére észrevette is a fenyegető érintést, nem adta annak jelét. Francis csak bámult előre, úgy tűnt, valójában nem lát semmit, mintha egészen máshol járna az elméje. Oda bent voltatok, hogy bepálinkázzatok, ugye? sziszegte Milliken. Kazgró egyetlen pillantással leállította Millikent. Mit kerestetek a hajóban? Utoljára úgy tudom, hogy az új tárgyakat katalogizáltátok az adatbázisunkban. És aztán? Mi történt? Hoztatok magatokkal egy üveget? Tartottatok egy kis szünetet? És elvesztettétek az idő fonalát? Nem tudom, motyogta Tomi, hatalmasra tágult pupillákkal és rémült szemekkel. Kazgrow közelebb hajolt, de nem érzett alkoholt az imbolygó férfi leheletén, de ez nem jelentett semmit. Francis végül megszólalt, hangja ugyanolyan szaggatott volt, mint Tommyé Nem érzem magam túl jól, fáj a melkasom. – Az enyém is! – mondta Tomi elhaló hangon. – Rendben! – felelte a parancsnok. Majd elfordult és visszament a helyére. Megvonom a mai fizetéseteket, és írásbeli megrovást kaptok. Ez az utolsó figyelmeztetés. Mindenki meglepetésére Tommy nem tiltakozott, csak közelebb bújt a bátyjához, és elindult a kiárat felé, mindkét férfi botorkáva próbált távozni a helyszínről. Kazgró a zavart millikerre nézett, és felvonta a szemöldökét. Francis nem volt egy panaszkodó típus, bármi is történt de a múltban valahányszor, ha Tommy viselkedési problémái miatt egyetlen kreditet is elvesztett, addig panaszkodott, amíg lélegzettel bírta. Látni, hogy most zokszó nélkül szól a kiárat felé, teljesen eltért a megszokott viselkedésétől. Ez most megnyugtató volt, de mégis szokatlan. Milliken odalépett Kazgróhoz, amikor az leült és értetlenül rászta a fejét, készen arra, hogy visszatérjen a munkához. Mi a fene volt ez? szólalt meg Milliken. Nem tudom, motyogta Kazgró maga elé. és nem is érdekel. Holnap kifogom rúgni őket. Felőlem mehetnek vécécsészéket sikálni a főhadiszállásra. Mondtam legszának, hogy hiba volt előléptetni őket. Részeges semmire kell ők. És most túl sok minden forog kockán ahhoz, hogy gyenge lánt szemek legyenek a gépezetben. Hallasz engem, Milliken? Igen, uram, felelte az, és kihúzta magát. Átveszem a hajó katalogizálásának munkáját. Rendben. Milliken összeszedte a szükséges dokumentumokat a saját munkaállomásáról, és határozott arc kifejezéssel elindult az erősen sérült hajó felé. Kaszgró elismerően figyelte. Ilyen katonákra van szükségük, ha sikerrel akarják teljesíteni a jelenlegi küldetésüket. Nem olyanokra, mint a Travers ikrek, és főleg nem egy olyan valakire, mint Chris Temple, gondolta magában. Tommy és Francis Travers berontottak kis otthonukba, szaggatottan kapkodták a levegőt fájó tüdejükön keresztül, és grimaszolva küzdöttek a lüktető fejfájás örvényével. Még csak néhány hete laktak ebben a házban, alig pakoltak ki, igazából nem sok mindenük volt. A hirtelen előléptetésük váratlan csapásként érte őket, mint oly sok más esemény az óestén él a közelmúltban. De mindez most nem érdekelte őket. Arcukon és tarkójukon végigfutottak az izzadság gyöngyöző csepjei, miközben kérdéseket tettek fel egymásnak, és kétségbeesetten próbálták magukban visszapergetni az időt, hogy felidézzék, hogy mi is történt velük azon az átkozott szállítóhajón. Francis a két fotel egyikébe omlott, leunyta a szemét, és a torkából apró nyögés tört elő. A konyhába tartva, Tomi a tervezetnél nagyobb erővel rántotta ki a hűtőszekrény ajtaját, az neki csapódott a falnak, és árulkodójukat hagyott abban. Most nem törődött ezzel, zavaros tekintettel próbált talpon maradni. Az agya kába volt, furcsa képek révettek fel benne, majd tűntek el ugyanolyan gyorsan a tudatából. Soha életében nem fájt még ennyire a feje. Pedig már átélt jó néhány naposságot, de ez most más volt. Amit látott, az nem lehetett valóságos. Vagy mégis. Megragadta a Delilah féle holtfényes üveget, ajkához emelte, és mohón kortyolt belőle. Kora délután volt. Ő és a bátyja általában legalább a munkaidő végéig vártak, mielőtt ittak volna, de neki most szüksége volt az italra. Meg volt győződve róla, hogy ez a korty most kitisztítja az elméjét. Ehelyett újabb emlékképek tűntek fel az agyában, és hatásukra szabályosan hátra tántorodott, mint ha ismét támadás érte volna. Már megint? Csodálkozott. Hirtelen eszébe ötlött, hogy volt egy lény odalent az árnyékban. Csupa láb és faruk. A homályos emlékek visszatértek. Francis! kiáltotta és kitántorgott a konyhából, majd a gyérem megvilágított nappaliban a testvére melletti másik fotelbe zuhant. Újabbat húzott az üvegből, és a kézfejével letörölte homlokáról az izzadságot. – Mi van? – morogta Francis, és az ikertestvérére hunyorgott. Válaszul Tommy átnyújtotta az üveget, amit a bátja hálás tekintettel vett át. Francis nagyot kortyolt belőle, majd visszaadta. – Az a szörnyeteg, csinált velem valamit! – suttogta Tommy halásápatton. Szörnyeteg? kérdezte Francis hitetlenkedve. Elment az eszed, Tomi fiú. Kazgrónak igaza volt. Valószínűleg berúgtunk és elájultunk. Nem emlékszem semmire. Nem, én, kezdte Tomi, de elhallgatott. Talán tényleg kezdte elveszíteni az eszét. Talán becsempésztek egy üveggel a hajóra, és berúgtak. Nem ez lett volna az első eset. A gyomra azonban soha nem érzett még ilyen kavargást, sem a földön, sem az óestén. Valószínűleg fel kellene keresnie a kolónia egyik orvosát, gondolta, de azonnal elhessegette ezt a gondolatot. Csak elítélnék, mint ahogy eddig mindenki más is ezt tette vele. Ő mindig is egy részeges idióta volt, soha nem vették komolyan, a legtöbbször még a saját bátyja sem. Ekkor hirtelen fájdalom nyilalta mellébe, és Tomi meglepetten kezdte kapkodni a levegőt. Arra gondolt, hogy talán ennie kéne valamit, de nem volt éhes. Még néhány korty az itából megnyugtatná a testét. Aztán újra aludni fog, és amikor felébred, minden rendben lesz. Győzködte magát. Felkutatná Lexát, és elmondaná neki, hogy talált valami fontos dolgot errejtve a szállítóhajóban, bár nem volt benne biztos, hogy pontosan mi az. Lexa megölelné, és azt mondaná neki, hogy ő egy hűs. Elmosolyodott ettől a gondolattól, és hirtelen rájött, hogy a fájdalma időközben elszállt. Sőt, kezdte magát egy kicsit jobban érezni, mintha a lélek sötét bugyraiban lángoló fájdalomfénye derengésé szelidült volna. Nevetve újabbat kortyolt az alkoholból, élvezte az ismerős, égető érzést, ahogy a nedű lement a torkán. Ismét átnyújtotta a bátyjának az üveget, aki mohón rávetette magát, ivott belőle, majd visszaadta. Rámosolyogtak egymásra, és úgy tűnt, a hajón áttélt furcsa kalandjuk után, ismét testvéri megbecsülés ébred bennük egymás iránt. Tomi új szemmel nézett körül a házában. Nem is olyan régen ő és Francis még egy szaros kis lakásban laktak, a legdurvább bányászokkal és bajkeverőkkel. De az ikrek keményen megdolgoztak azért, hogy kitűnjenek a többiek közül. Volt munkájuk, volt saját házuk. Persze kicsi volt, kisebb, mint Chris Templé, ami önmagában is nevetséges. Tomi gondolatai ismét elsötétültek, amikor az OST befogadott legújabb tagjára gondolt. Csak az járt a fejében, hogy milyen erőszakot alkalmazna a férfin, ha az, ő és legszaközi állna. Hirtelen kitörő fájdalom sugárzott ki Tomi gyomrából, rosszabb, mint korábban, lángoló ökölként csapódott bele. Elejtette az üveget, amely a padlóhoz csapódva ezernyi darabra robbant, tartalma pedig szétterült a lábai előtt. Tomi! kiáltotta Francis és megpróbált felállni, de abban a pillanatban, ahogy megmozdult, szörnyű hangon felsikoltott, majd a földre zuhant. Ahelyett, hogy enyhült volna a fájdalom Tommy gyomrában, egyre csak erősödött. A férfi ziháló légvételekkel kísérve jajgatni kezdett, karjai vadul csapkodtak, háta a széknek dőlt, lábai kontrollálatlanul remegtek. Fulladozni kezdett, Megpróbált levegőt venni, de a tüdeje nem volt hajlandó dolgozni. Kétségbe esetten fel akart állni, de pillanatok alatt olyan állapotba került, hogy képtelen volt uralkodni magán. Az elvisehetetlen fájdalom hullámai végig söpörtek az egész testén, miközben ő is a padlóra hanyatlott. Francis is a földön vonaglott, mindkét férfi mozdulatai, a másik tükörképei voltak, a féle szinkronizált haláltánc. Tomi az édesanyjára gondolt, aki még ha csak homályos emlék is volt számára. Azt kívánta, bár csak valahogy megjelenne, átölelni őt, és azt mondaná neki, hogy minden rendben lesz. Ehelyett egy vércsepp robbant ki a melkasából, átitatva az amúgy is izzadságtól nedves ingét. Teljesen összezavarodva pislogott lefelé a terjeszkedő bíbor vörös foltra, és kissé megrázta a fejét. A fájdalom olyan erős volt, hogy szinte már nem is érzékelte, mintha az idegpályái megadták volna magukat. A padlón, mellette fekvő bátja melkasából is hasonló vörös folt tört elő. Francis ismét felsikoltott, és a hang távoli visszhangként csengett Tomi fülébe miközben még több vér tört fel Tomi melkasából, most már az ingét is átszakítva, végre képes volt oxigént szívni magába. Ő is felsikoltott, pontosan ugyanúgy, mint a bátja. Az elképzelhetetlen fájdalom újra eluralkodott rajta, egész teste úgy remegett, mint a erős áramütés rázná. Most már emlékezett a zajokra a szállító hajó belsejében, miután a lény betakarta az arcát. Ugyanúgy hangzott a lakásban a küzdelmes halálhörgésük, mintha egy másik szörnyeteg is ráugrott volna Francis-re. Tomi azt kívánta, bár csak meghalna, de ez a kegyelem nem adatott meg neki oly könnyen. Még nem. A gyötrelme elképzelhetetlen volt, a fájdalma olyan mértékű, amit ő maga is lehetetlennek tartott volna. Érezte, ahogy az élete kicsúszik a kezéből, a feje lehanyatlott, de közben még lenézett a mellén tátongó lyukra. Utolsó pillanataiban megdöbbenve látta, hogy egy kis fej bukkan ki a melkasából, csipkézett fogakkal, egy szerinti rémálom, amely kitolta magát a felhasított húsából. A lény egy földön túli éles sikolyt hallatott, amelyet egy hasonló sikoly követett a közelben. A feketeség kezdte elnyelni Tomi elméjét. Már mozdulatlanul feküdt az égő fájdalomban, feje a padlón nyugodott, miközben pislogva a látását kitöltő hatalmas fekete pontok ellen küzdött, látta, hogy a bátya melkasából is egy hasonló szörnyetek robbant ki. Francis szintén a testvérére merett, arcán a meglepettség, Zavarodottság és gyötrelem tükröződött. Tomi szerette volna valahogy megvígasztalni a bátyját, de egyikük sem tudott megmozdulni, még a szájukat sem tudták kinyitni. Tomi a homályos látásán keresztül figyelte, ahogy az ikerlények lények egymásra találnak, majd a kisházban elcikáznak a sarkok árnyéka felé. Tudta, hogy az utolsó hangok, amelyeket valaha is hallani fog, és a vérelborított szörnyek pedig az utolsó dolog, amit valaha is látni fog. Ahogy az idegenek besúrrantak a kibontatlan dobozok árnyékába, Tommy és Francis Travers teste egy utolsó alkalommal, szinte pontosan ugyanabban a pillanatban megremegett, majd teljesen az örökké valóság mozdulatlanságában merevedett. Lexa lehúzta az azonosító kártyáját a leolvasón, hogy beléphessen a raktárba. A türelmetlenség izgatottá tette. A biztonsági panel csipogott, és a nő kivágta az ajtót, berontott a raktárba, biccentett a közelben ácsorgó biztonsági őrnek, és elindult Kazgro részlege felé. Kézzel beütötte az azonosító kódját a szomszédos ajtónál lévő elektronikus rácsnál. A délután már ki járt, és tudta, hogy a bányászok hamarosan visszatérnek. Szerette üdvözölni őket a visszatérésükkor, amikor csak tehette, eléjük ment. Ezt a munkások értékelték, és az utóbbi idők bizonytalanságai miatt ez a gesztus fontosabb volt számukra, mint valaha, mert tudták, a nő törődik velük. Kazgró felnézett, amikor meghallotta a közeledő lépteit. A férfi feszültnek tűnt, bár láthatóan igyekezett ezt elrejteni. A nő nem hibáztatta ezért. Ő is érezte a nyomást, és nem hitt abban, hogy a negatív érzelmeket kritikával kell súlyosbítani. Tapasztalatai szerint ez soha nem segített semmilyen helyzeten, legyen az bármennyire vészterhelt. – Szia! – mondta vigyorogva. – Szia! – Ismételte meg a férfi erőltetett, komoran viszonzott mosolyjal. Mi a baj? kérdezte Lexa, és odalépett a fölé magasodó kaszgróhoz, megállt, és a férfi vonásait fürkészte, hátatalá valami járulkodó jelet annak komorságára. A férfi körülnézett, mintha a válasz a kérdésére valahol a raktár árnyékában lenne, majd tekintete ismét a nőre szegeződött. – Tudod, a szokásos? – válaszolta nyilvánvalóan nagyon gondosan meggondolva a szavait. – Már így is kevés emberünk van, a szikrek pedig a tipikus baromságaikkal jöttek elő. – Vagyis? – kérdezte Lexa. – Részegek, természetesen – mondta Kazgró, és összeszorította az állkapcsát. Pár órája botorkáva jöttek ki a hajóból, alig tudtak beszélni. Úgy néztek ki, mintha most ébredtek volna fel a részegségükből. Ott aludtak, húzta el kérdőn a szemöldökét Lexa. – Úgy tűnik, felelte Kazgó. Fúj, fakadt ki Lexa, megfordult, és a szállító hajó burkolatát nézte. Valahányszor ránézett az összetört roncsra, az idegesítő érzelmeinek furcsa keveréket öltötte el. Szomorúság, félelem, izgalom, Borzongás Hihetetlen volt, hogy Krisz és a lányai túlélték ezt. A nőnek annál több oka volt rá, hogy lenyűgözze a férfit. A hajót ért károk mértéke elborzasztott mindenkit, és a roncsban fellelt emberi maradványok alig voltak felismerhetők. Szinte mindenki, aki részt vett a mentésben, elhányta magát, beleértve őt is. Tragédia volt, ehhez nem férhetett kétség. De egyben egy váratlan és jelentős lehetőséget is jelentett a kolónia számára. Megváltoztatta az életüket, különösen egy bizonyos dolog, amit találtak. Milyen híreink vannak az új barátunkról? kérdezte a nő, miközben visszafordult Kazgró felé. Margaret az elmúlt 18 órában megállás nélkül dolgozott. 20 perccel ezelőtt küldött egy üzenetet, hogy áttörést ért el. De megvártalak, hogy együtt menjünk be. Induljunk azonnal, bólogatott Lexa, majd a nagy teremben lévő számos ajtó egyike felé indult, meg sem várva, hogy Kázgró követi-e. Tudta, hogy a férfi úgy is követni fogja. A nő biztos kézzel leúzta az azonosító kártyáját a leolvasó konzolon, az ajtó csipogott, majd kattanta zár. Tudta, hogy mi rejtőzik az ajtó mögött, de az aggodalom hullámai is rátámadtak. Annyi minden megváltozott az utóbbi időben. A közelmúlt eseményeinek gyorsasága néha elnyomta és félretolta az aggodalmait. Túl sok minden forgott kockán, túl sok ember függött tőle. Lexa Kassgróval együtt belépett a terembe és megkerülte az asztalon heverő félig összeszerelt technológiát. Néhány pillanat múlva meglátták Margaretet, aki a legújabb projektje fölé görnyett, bevallottan a legfontosabb dolog volt ez most, amin az óestén töltött ideje alatt valaha is dolgozott. Margaret alacsony nő volt, idősebb, mint Savage vagy Lex a kolóniára vezető úton találkoztak. Margaret valószínűleg az egyik legkedvesebb ember volt az elvi 1213-on, és messze a technikailag legjobban képzett szakember. Ezért is adta neki Lexa ezt a feladatot. Tekintettel a helyzet rendkívül kényes természetére, az is segített az egészen, hogy Margaret rendkívül megbízható embernek számított. Lexa egy pillanatig várta, hogy Margaret észrevegye őt, de az idősebb nő belefeledkezett az előtte lévő áramkörön végzett munkájába, úgy vizsgálta, ahogy egy gyerek a hangyabolyokat. Lenyűgözve, kíváncsian, és csak kevéssé észlelve a körülötte lévő világot. Amikor Casgro megállt Margaret háta mögött, és már készen állt arra, hogy vállom veregesse a nőt, Lexa finoman megköszörülte a torkát. A tudós nő ekkor eszmélt rá, hogy látogatói érkeztek, felnézett, és abban a pillanatban kiejtette a forrasztópákát a kezéből, amely az asztalnak csapódott, mielőtt a talajon csattant. Margaret meglepett pánikkal a szemében megpördült, aztán felnevetett, amikor meglátta, kik az érkezők. – Bocsánat! – mondta halkan, és megrázta a fejét. – Belemerültem a munkámba. Ez eléggé lenyűgöző. – Hogy megy? – érdeklődött Lexa, miközben az asztal felé bökött. Lexa egy része meg akarta kérdezni Margaretet, hogy hogy van. Nem egy éjszakát töltöttek együtt a dilájlában, különösen mostanában, és beszélgettek az életükről, az óestével kapcsolatos reményeikről és álmaikról. Bizonyos értelemben Margaret volt az az anya, akire Lexa azóta vágyott, amióta az övé meghalt abban a balesetben, amely a szülei életét követelte. Margaret hihetetlen életet élt, évtizedeket dolgozott a földön, Mielőtt elvállalta ezt a munkát itt a kolónián, és ő volt az egyetlen ember, akivel Lexa valaha is találkozott, akinek a Villand Jutani és a USM is állást ajánlott, de mindkettőt visszautasította. Úgy tűnt, hogy Margaret soha nem fárad el Lexa folyamatos kérdéseitől, mindig mindenre voltak válaszai, ha a lány a vállalatról kérdezte. Margaretnek szinte fotografikus memóriája volt, így többet tudott a vállalatról, mint bárki más ezen a telepen, és talán többet, mint bárki más az egész univerzumban. Margaret soha nem fáradt bele abba sem, hogy Lexának széleskörű életvezetési tanácsokat adjon. A lányt tanácsokkal látta el mindenben, kezdve a Kazgróval való bonyolult kapcsolatától, a nem régiben robbanás veszélyessé vált, UST politikáig. Többször is zárásig maradtak a dilájlában, és ott, éjszakába nyúlóan nevettek, de néha sírtak is együtt. De most Lexa Fielen, a mentorával együtt csak az üzletre koncentrált. Ő szintén? kérdezte a tudós. Már régóta szerettem volna egy ilyen modellen dolgozni, de eddig még nem volt rá lehetőségem. Meglepő módon különbözik a régebbi társaitól. Úgy értem, néhány alapvető mechanika ugyanaz, de vannak olyan finom különbségek, amelyek jobb kifejezési hián lélegzetelállítóak. Szívesen beszélnék a csapattal, amelyik. Térj a lényegre, vágott közbe Kazgró, mire Margaret összerezzent és a padlóra nézett. Lexa a férfira pillantott és összeszűkítette a szemét, bosszankodva a férfi felesleges gorombasága miatt. Ugyanolyan jól tudta, mint Kazgró, hogy Margaret munkája mindent megváltoztathat számukra, különösen egy olyan időszakban, amikor annyi ember számára sok minden forog kockán. De azt is tudta, hogy Margaret, mint minden zseni, akivel Lexa valaha is találkozott, túlságosan érzékeny az ilyen ijesztő kirohanásokra és a kritikára. Még ha frusztráló is volt, Lexa óvatosan kezelte a tudóst, mivel jelenleg ő volt a legfontosabb személy a kolónián. Kaszgró arca megenyhült Lexa tekintetétől, és fél lépést hátrált, átadva a szót a nőnek. Válaszul Lexa előre lépett, és Margaret vállára tette a kezét. A tudós felnézett, elismerő pillantással a szemében. Margaret, tudom, milyen stresszes volt a helyzet az utóbbi időben, milyen keményen dolgoztál. Azt hiszem, mindannyian nagy nyomás alatt vagyunk, de jó irányba haladunk a kolóniával, és ez a projekt, amin dolgozol, jelentősen felgyorsíthatja ezt. Sikerült már beindítanod? A tudós szeme felcsillant, és a tudományos énje újra belendült, egész viselkedése maga vált, miközben a konzoljához fordult, és elkezdte betáplálni az adatokat. A képernyőt megtöltötték a vázlatok, a mellettük lévő asztalon fekvő, inaktív dolog többféle nézete villant fel, miközben Margaret az adatokat vizsgálta. Még nem, de azt hiszem már a célegyenesben vagyok. Ez egy figyelemreméltó gépezet. Az a tény, hogy túlélte a balesetet, már önmagában is lenyűgöző. Túlélés gúnyolódott Kazgró. Rossz szó sietett kiavítani Margaret. Elnézést kérek. Könnyű élőlényként gondolni rá. Folyton emlékeztetnem kellett magamat, hogy ez nem így van, miközben dolgoztam rajta. Megpróbálnád most újra? kérdezte Lexa, elfolytva egyre növekvő bosszuságát Kazgró iránt. Pontosan ez volt az a fajta viselkedés, amitől a férfi egyre kevésbé volt vonzó számára, Chris Templell ellentétben. Lexa ajka mosolyra húzódott ahogy az új férfira gondolt. Nehezen tudta kizárni a férfit a gondolataiból, de most nem ennek volt itt az ideje. Hogy felébredjen, ha már itt vagyunk, fejezte be kérését. Az elmúlt néhány órában sokat haladtam, ezért hívtam Kazgrót, de nem akarom, hogy túlzottan reménykedjetek, szólalt meg elgondolkodva Margaret, kételyek homályosították el az arcát. A nő válasza ellenére, Lexa tudta, hogy Margaret szereti a kihívásokat, nyomás alatt erősödik. Ő és Kazgró csendben várták, ahogy a tudós dolgozott, magában motyogott, miközben felvette a lejtett műszerét, és elkezdte forrasztani a vezetékeket, bedugta őket az asztalon lévő tárgyba, kiúzta őket, beírta az adatokat a számítógépbe, majd újra próbálkozott. Végül a tudós kis idő elteltével visszaült a székébe, homlokán, cseppekkel. Felpillantott Lexára összenézett a barátnőjével, és egy apró mosoly jelent meg az arcán. – Igen? – kérdezte Lexa, és valami olyasmit érzett a gyomrában, ami szörnye hasonlított a remény kapaszkodó horgonyához. – Azt hiszem, igen – erősítette meg Margaret. Kazgró türelmetlenül odébbált de egyik nő sem törődött most vele. – Oké, próbáljuk meg! – javasolta Lexa. Margaret bólintott, szája széles mosolyra húzódott, majd visszafordult a konzójához, és beütött egy sor parancsot, miközben néhány másodpercenként az asztalon lévő tárgyra pillantott. Végül a gép szemhéjai megremegtek, majd lassan feltárultak, és a szája megmozdult. – Hol vagyok? – kérdezte. Szia, Alisa, válaszolta Lexa, felismerve, hogy ettől a pillanattól minden megváltozik majd. Ez izgatott élvezettel töltött el. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Közelebb hajolt, szemei összeszűkültek, csillogtak, mint egy éhes ragadozóé az éjszakában. Most pedig azt szeretném, ha pontosan elmondanád, hogyan tudok betörni a USM központi számítógépébe.